Піп провела пальцем по екрану комп'ютера, затримавшись на останньому рядку листа. «Дякую, що віриш у мене і Біллі. Вона справді вірила в них, адже Піп мала стати шостою жертвою вбивці дите, і певною мірою так і залишиться нею. З цієї миті, як Джейсон схопив її, не було сумнівів. У в'язниці сидить невинна людина, але план забув про Біллі. Інстинкт виживання взяв гору, виживання і помста – а ще бажання захистити Раві та інших від цього плану. Але Біллі так само потребував порятунку від Джейсона Белла, як і вона, а Піп залишила його, зробила другорядним. Вона ж могла щось зробити чи не так? План працював лише тоді, якщо вона не знала, що Джейсон Белл – це вбивця ДТ, не мала до нього стосунку, але ж вона могла щось придумати. Ще одне усвідомлення, крижане і важке, осіло в неї в животі. Піп думала, що не буде жодних вагомих доказів причетності Джейсона Белла до вбивства ЕТ. А це означало дві речі. Вона завжди збиралася залишити Біллі Караса позаду, врятувати себе і заховати його десь на задвірках своєї пам'яті. І друге, цього всього могло не статися. Можливо, Піп могла б просто йти далі через ті дерева, поки машина Джейсона не під'їхала до грін-сцен позаду неї. Вона могла б не зупинятися, знайти дорогу, дім, людину, телефон. Можливо, Гокінси не повірив би їй, але він міг би перевірити це. Можливо, він знайшов би ті ж докази, які вони мають зараз, щоб підкріпити її слова, і діяв би раніше, аніж Джейсон встиг би знову щось зробити. Джейсон за ґратами, а Біллі на волі завдяки свідченню Піп. Але сталося інакше. Роздоріжжя, на якому вона зробила інший вибір. Піп прийняла інше рішення, стоячи у темряві серед дерев. Це не був випадок, не інстинкт, не боротьба чи втеча. Вона бачила обидва шляхи і обрала свій. Вона повернулася назад. А можливо, та інша Піп у тому іншому житті сказала б, що зробила правильно. Вона повірила тим, хто ніколи не вірив у неї, і усе склалося. Врятувала себе заради себе. Можливо, вона вже зцілилася. Команда Раві Піп рухаються далі, Живуть нормальним життям, але ця Піп теж могла б сказати, що її вибір був правильним. Смерті. Єдиний спосіб бути певною, що вбивця Де більше ніколи не завдасть шкоди, і на цьому шляху Макс Хейстінгс теж понесе відповідальність. Два монстри і коло мертвих і мертвим поглядом дівчат, створених ними. Один, мертвий, інший, за ґратами на 30 років, якщо все спрацює, зникли, розчинилися, і більше ніхто їх не шукатиме. Можливо, цей шлях і кращий, хто знає. У будь-якому разі зараз Піп могла щось зробити, щоб переписати цю помилку, згадати про Біллі Караса. Його мама, мабуть, і мала рацію, коли вони оформили тіло Джейсона і внесли його відбитки пальців у базу. Система одразу співставила їх із тим невідомим відбитком із справи вбивці ДТ. Можливо, з'явилися й інші збіги щодо ДНК на місцях злочинів, які раніше не брали до уваги, і були ще трофеї. Піп знайшла три з них сама, ще два. Помітила на старій, надрукованій фотографії родини Беллів, яку вона рік тому прикріпила на свою дошку розслідувань. Золота підвізка з монетою, що належала Філіппі Брокфілд, обвивала шию Донбелла. Два відблиски біля вух Бекки. Сережки з рожевого золота із блідо-зеленими каменями. Ті самі сережки, які вона й досі носить. Вони належали Джулії Гантера. Піп хотіла б якось передати Бекці повідомлення, розповісти їй усе, що сталося, розказати про ті сережки, бо дедосі має владу над нею, поки вони в її вухах. Він щоразу переживав момент убивства цих жінок, коли бачив дружину і дочок. Поліція вже обшукала дім Джейсона, Якщо вони знайшли і вилучили навушники Піп, можливо, знайшли й трофеї від інших жертв. Фіолетову щітку для волосся Енді, підвізку Дон, годинник Асіо, що належав Бетані Інгем, брелоки тари Єйць. А якщо ще не знайшли трофеї, Піп могла б привезти Гокінса до них. Їй достатньо було показати це фото. І це ще не все. У неї була таємна електронна скринька Енді і невідправлений чернетковий лист. Той лист, слова Енді, що хоч і не були останніми, але відчувалися саме так. Стане останнім цвяхом у домовину Джейсона Белла, проведе поліцію і до зв'язку Енді з... Піп треба було змінити пароль на акаунті на менш помітний, ніж її тимчасовий ткіллер. Вона так і зробила, замінивши його на Теаманді Андбе, ха, їй здавалося, Енді це б сподобалось. У поліції, можливо, був відбиток пальця, але Піп могла дати йому все інше укріпити справу проти Джейсона Белла до рівня, що не залишає сумнівів. І коли вирок Біллі скасують, справу не передадуть на новий розгляд із цими виправдувальними доказами, а просто знімуть усі обвинувачення, дати Біллі нарешті повернутися додому, Піп була йому цим зобов'язана. І якщо всі дізнаються, ким насправді був Джейсон Белл, Піп більше не доведеться слухати, як усі жаліють, що його вбили». Піп тренувалася перед дзеркалом, голос був сухий і невикористаний за цілий день. «Доброго дня, детективе Гокінс. Вибачте, знаю, що ви неймовірно зайнятий. Просто, ну, як ви знаєте, я досліджувала минуле Джейсона Белла у межах свого розслідування, щоб з'ясувати, хто міг його вбити».